Розділ дев'ятий Ши тихо стояв у темряві біля зали для зборів і дозволяв нічному повітрю прохолодними хвилями омивати гаряче обличчя. Флік, понурившись, стояв поруч. Меньйон прихилився до високого дуба в кількох ярдах ліворуч. Збори закінчились, і Аланон попросив їх зачекати. Історик все ще був усередині, разом із старішинами дворфів готувався протистояти очікуваному вторгненню з верхів'їв Аннара. Балінор також залишився, щоб скоординувати оборону знаменитого прикордонного легіону в далекому Калагорні з обороною армії дворфів Східного краю. Щі відчув полегшення, коли вийшов із задушливої кімнати на вулицю під відкрите небо де можна було чіткіше обміркувати своє поспішне рішення піти з компанією до Паранора. Він знав і припускав, що Флік також знає про те, що вони не дозволять собі залишитись осторонь від неминучого конфлікту. Вони можуть залишитись у Калгейвені, будуть жити майже як ув'язнені, сподіваючись, що дворфи захистять їх від носіїв черепа. Вони можуть залишитись в цій дивній країні, окремо від усіх, хто їх знає. І, можливо, часом їх забудуть усі, крім дворфів. Але така доля гірша, аніж зустріч з ворогом. Вперше Щі усвідомив, що повинен остаточно й назавжди прийняти той факт, що він більше не просто прийомний син Керзада Омсфорда. Він... Син ельфійського дома Шаннара, син короля і спадкоємець легендарного меча. І хай він навіть цього не хоче, треба прийняти свою долю. Він без слів подивився на брата, який стояв занурений у роздуми і дивився на потемнілу землю. І відчув гострий смуток при згадці про його вірність. Флік мужній і любив його по-братськи але не погоджувався на такий несподіваний поворот подій. Щій також не хотів, щоб Флік був втягнутий у цю справу. Це не обов'язок брата. Але також і знав, що він ніколи не покине Щій, доки відчуває, що може допомогти. Але, можливо, є ще шанс переконати Фліка залишитись. Можливо, навіть повернутися до Шейді Вейл та пояснити батьку, «Що з ними сталося?» Але Флік не повернеться. Щоб не сталося, його брат буде доводити справу до кінця. «Був час!» Тихий голос Фліка увірвався в його думки. коли я міг заприсягтись, що проживу своє життя спокійно в Шейдівейл? Тепер, здається, я буду частиною зусиль, спрямованих на порятунок людства». «Ти думаєш, я повинен був щось інше обрати?» Запитав Ші після миті мовчазних роздумів. «Ні, не думаю. Але пам'ятаєш, про що ми говорили під час подорожі? Про речі, які знаходяться поза нашим контролем, навіть поза нашим розумінням. Як бачиш, ми зараз мало контролюємо те, що з нами стається». Він замовк і прямо подивився на Ші. «Я думаю...» Ти зробив правильний вибір, і щоб не сталося, я буду з тобою. Щі широко посміхнувся і поклав руку на плечі юнака, подумавши, що це саме те, що потрібно сказати Фліку. Короткі слова, які означають дуже і дуже багато. З іншого боку підійшов Меньйон. Після всього, що я там наговорив, ви стовідсотково вважаєте мене дурним. Але цей дурень біде разом зі старим фліком. І щоб не трапилось, стояти ми будемо поруч, проти смертного або, можливо, привида. — Ти спеціально все це сказав, щоб змусити щі погодитись піти, так? — запитав розлючений флік. — Це наймерзенніший трюк, свідком якого я коли-небудь був. — Нічого, флік. Коротко перервав його щі. Меньйон знав, що робив, і вчинив правильно. Я б все одно, врешті-решт, пішов, принаймні, мені так здається, треба зараз забути минуле, забути наші розбіжності та об'єднатись заради власної безпеки. Раптово двері до зали наради відчинились, і у світлі смолоскипів можна було побачити силует Балінора. Воїн оглянув трьох юнаків а потім зачинив двері і, посміхаючись, підійшов до них. «Я радий, що ви всі йдете з нами!» – сказав він. «Мушу додати ще, що без тебе ця подорож марна. Без спадкоємця джерела Шаннари меч – це лише груда металу. А що ви можете розповісти про цю чарівну зброю?» – швидко запитав Меньйон. «На це вам відповість Аланон». «Через кілька хвилин». Мендіон кивнув, внутрішньо стурбований перспективою, знову зустрітись з високим чоловіком. Проте йому було цікаво почути більше про силу меча. Щій та Флік переглянулись. Нарешті вони дізнаються повну історію того, що відбувається в північній землі. «А як ти тут опинився, Балінор?» обережно спитав Флік. «Це досить довга історія, яка не має ніяких цікавих речей». Різко відповів воїн, чим одразу змусив Фліка повірити, що той перейшов межу. Балінор побачив засмучений погляд юнака і підбадьорливо всміхнувся. «Ми з сім'єю останнім часом не в дуже хороших стосунках. У нас з молодшим братом виникли розбіжності». Я хотів на деякий час виїхати з міста. Аланон попросив мене супроводжувати його до Анара. Гендель та місцеві дворфи – мої давні друзі, тому я їй погодився. Звучить, як знайома казка. Сухо прокоментував Мен'йон. У мене нещодавно були такі ж самі проблеми. Балінор кивнув і спромігся посміхнутися, але по його очах ще й зрозумів, що це не є щось смішне. Те, що змусило його залишити Калагорн, було серйознішим, ніж усе, з чим Меньон коли-небудь стикався в Ліа. Щі швидко змінив тему. «Що ти можеш розказати нам про Аланона? Ми йому, звичайно, довіряємо, але досі не знаємо про нього абсолютно нічого. Хто він такий?» Балінор підняв броби вгору, і, потішившись запитанням, усміхнувся. Воїн трохи відійшов від них, розмірковуючи, а потім повернувся назад. І вказав у бік зали. «Я справді мало знаю про Аланона», – відверто зізнався воїн. «Він багато подорожує, досліджуючи країну, фіксує у нотатках зміни та зростання земель та їх людей». Він добре відомий у всіх країнах, і, здається, він був скрізь. Обсяг його знань про цей світ надзвичайний. Більшої частини цього немає в жодній книзі. Він дуже, дуже чудовий. Але хто він? Перебив ще завзято, відчуваючи, що повинен дізнатись справжнє походження історика. Я не можу сказати напевно тому що він ніколи повністю мені не довіряв, хоча і вважає мене майже сином. Сказав Балінор дуже тихо. Насправді так тихо, що всі підійшли ближче, щоб переконатись, що не пропустять нічого за селів подальших. Старішини дворфів і мого власного королівства кажуть, що він найвеличніший з друїдів, з майже забутої ради яка керувала людьми понад тисячу років тому. Кажуть, він прямий нащадок друїда Бремена, можливо, навіть самого Галафіла. Я думаю, що в цьому твердженні є більше, ніж трошки правди, тому що він часто відвідує Паранор і залишається там надовго, записує усе, що знаходить у великій книзі, яка там зберігається. Він на мить. І троє юнаків перезирнулись, розмірковуючи, чи може бути похмурий історик прямим нащадком друїдів. Аланон вже показав себе як філософ, показав свої знання про раси та їх походження, показав те, що готовий боротись із загрозами. Можливо, він і справді нащадок Бремена. Балінор знову заговорив. «Я не можу цього пояснити, але запевняю, найкращого супутника для подорожі ми не знайдемо. І хоча у мене немає жодного доказу чи навіть прикладу, я впевнений, що сила Аланона перевершує все, що ми з вами можемо уявити. Він може стати дуже небезпечним ворогом». «У цьому я не сумніваюся». Сухо пробурмотів флік, за мить двері зали відчинились, і звідти вийшов історик. У напівсвітлі місяця він ставався величезним і грізним, майже копією страшних носіїв черепа. Темна мантія злегка тріпотіла, ходе обличчя ховалося в глибині капюшона. Поки історик наближався, усі мовчали. Гадаючи. Що саме він збирається їм сказати? Можливо, він навіть читає їхні думки. Але їхні очі не могли пробити маску незбагненності, яка прикривала похмурі риси обличчя історика та приховувала особистість, що ховалась всередині. Було видно лише блиск очей, коли Аланон зупинився перед ними і повільно подивився на всі обличчя. Настав час для вас дізнатись повну історію меча Шаннари. Дізнатись історію раз, такою, якою я її знаю. Його голос владно притягував до себе. Важливо, щоб ти ще це зрозумів. І оскільки ми зараз розділяємо одні ризики, всі повинні знати правду. Те, що ви дізнаєтесь сьогодні ввечері. Ви маєте зберігати в таємниці, аж допоки я скажу, що це більше не треба робити. Він жестом попросив їх слідувати за собою, і відійшов глибше в темряву дерев позаду. Коли вони зайшли в тінь на кілька сотень футів, історик звернув на невелику, майже сховану галявину. Потім сів на потертий шматок стародавнього стовбура і жестом попросив інших знайти собі місце. Всі розсілись і мовчки чекали, поки відомий історик збирався з думками і готувався говорити. «Дуже давно!» Нарешті почав він, все ще обмірковуючи наступні слова. «До великих воєн, до існування раз, які ми знаємо сьогодні, земля була» або, принаймні так вважається, заселена лише людьми. Цивілізація людей розвивалася протягом багатьох тисячоліть. Тисячоліть важкої праці та навчання, які довели людину до точки, коли вона могла опанувати таємниці життя. Це був казковий, захоплюючий час. «Багато цього тоді зараз буде абсолютно за межами нашого розуміння. Але хоча людина і працювала усі ці роки, і хотіла відкрити таємниці життя, їй так і не вдалося уникнути свого непереборного захоплення смертю. Це постійно траплялось, навіть у найцивілізованіших країнах. Як не дивно... Каталізатором кожного нового відкриття була одна й та сама нескінченна гонитва – наука. Але не така наука, яку сьогодні знають раси, недослідження життя тварин, рослин, землі чи, можливо, мистецтв. Це наука про машини та силу, яка поділялась на нескінченні сфери, усі з яких працювали на дві саме дві цілі. Або на полегшення життя, або на його знищення. Він замовк і похмуро розсміявся сам до себе, схиливши голову у бік Балінора, який уважно слухав. Дуже дивно, якщо подумати про це, що людина витрачала стільки часу на досягнення двох таких, очевидно, різних цілей. Хоча, навіть зараз нічого не змінилось, навіть через стільки років. Аланон на мить замовк, і Ші ризикнув коротко глянути на інших, але їхні очі були прикуті до оратора. «Науки про фізичну силу!» Раптовий вигук Аланона змусив Ші підняти голову. «Ось засоби досягнення всіх цілей тієї епохи. Дві тисячі років тому...» Досягнення людської раси не мали собі рівних в історії Землі, а смерть забирала собі тільки тих, хто прожив довге життя. Хвороб не було, і, можливо, людина навіть знайшла б способи стати безсмертною. Деякі філософи тоді стверджували, що таємниці життя ніколи не відкриються смертним. Протилежного ніхто не довів, точніше, це можна було б зробити, але ті самі елементи сили, які робили їхнє життя вільним від хвороби і недух, майже повністю знищили людство. Великі війни виросли з менших між декількома народами і неохильно поширювались на весь світ, конфлікти починались через раси. Національність, кордони, віросповідання починались з будь-якої причини, а потім раптово весь світ охопила серія нападів з боку різних країн. Усі вони були сплановані та виконані. За лічені хвилини тисячолітня наука, знання століть завершились майже повним знищенням життя на планеті. Великі «Війни!» Глибокий голос історика був похмурим. Темні очі уважно спостерігали за обличчям слухачів. Дуже влучна назва. Сила, витрачена за ці кілька хвилин битви, не тільки знищила тисячі років людського росту, але й поклала початок серії вибухів і потрясінь, які повністю змінили поверхню землі. Початкова сила вбила все живе на 90%, але наслідки розбивали континенти на частини, висушували океани, робили землі та моря непридатними для життя. Це мав бути кінець, кінець світу, але трапилось маленьке диво. «Не вірю», – ці слова вислизнули перш ніж ЩІ встиг подумати. І Аланон подивився на нього. Знайома глузлива усмішка розпливлась по губах історика. Це історія цивілізованої людини. Щі. похмуро пробурмотів він. Але те, що сталося після, стосується нас теперішніх, більш безпосередньо. Залишки людей зуміли вижити в жахливий період. Вони жили в ізольованих секторах земної кулі. Боролись зі стихією «за виживання». Це і був початок розвитку рас. Людей, гномів, дворфів, тролі, дехто каже й ельфів. Хоча вони завжди були поруч із людиною. І у нас єдина історія. Ши дуже хотів припинити розповідь на цьому місці, щоб розпитати про ельфів та про власне походження. Але хлопець знав що краще не дратувати високого історика. Лишились кілька людей, що пам'ятали секрети тих наук, і вони сформували новий спосіб життя. Але це були примітивні істоти, які могли пригадати лише частинки знань. Але збереглись книги, недоторкані, і вони могли повідати більшість секретів старих наук. Протягом перших кількох сотень років книги тримали у прихованих і надійних місцях, не було можливості застосувати ті розумні слова на практиці. Натомість вони вчились з цих книг. І коли підручники почали руйнуватись через вік, а у людей не було можливості їх зберегти чи скопіювати, ті, хто вміли читати, почали запам'ятовувати інформацію. Минали роки, знання дбайливо передавались від батька до сина. Кожне покоління зберігало свої знання і охороняло їх від тих, хто не міг використовувати їх мудро. Зрештою, навіть після того, як знову стало можливим записувати інформацію, люди, у яких були ці знання – Відмовились це зробити. Вони боялись наслідків один одного і самих себе. Тож вони вирішили здебільшого індивідуально чекати слушного часу, щоб запропонувати свої знання молодим расам. Так і йшли роки. Молоді раси повільно почали розвиватись, почали об'єднуватись в громади і намагатись побудувати нове життя з пороху старого. Але, як я вже казав, вони не впорались. Були жорстокі битви через землю, які незабаром переросли у збройний конфлікт між всіма расами. Саме тоді, коли сини тих, хто першим почали зберігати таємниці старого життя, старі науки побачили, що справа неохильно клониться до тих самих війн, що зруйнували старий світ, вони вирішили діяти. Чоловік на ім'я Галафіл бачив, що якщо нічого не робити, раси будуть знищувати одна одну. Тож він скликав усіх, хто володів знаннями старих книг, на першу раду в Паранурії. «Отже, це і була перша рада друїдів», – здивовано сказав Мендюнлія, «Рада обізнаних людей тієї епохи, які об'єднали свої знання, щоб врятувати раси». «Дуже гарне пояснення відчайдушної спроби запобігти винищенню», – засміявся Аланон. «Рада друїдів була створена з найкращими намірами». У них був величезний вплив на раси, оскільки вони були здатні запропонувати дуже багато і зробити життя значно кращим для кожного. Вони діяли як група. Кожен вкладав свої знання на благо всіх. І хоча їм вдалося запобігти спалаху тотальної війни і спочатку підтримувати мир між расами, Друїди зіткнулись з несподіваними проблемами. Знання, якими володів кожен, неминуче незначно змінювались в переказах від покоління до покоління, тож багато чого було втрачено. Ситуацію ускладнювала незрозумілість узгодити різні матеріали або знання різних наук. Для багатьох членів Ради навчання – передана їм, їхніми предками, не мало сенсу з практичної точки зору, і багато в чому здавалось, що це просто переплутані слова. Таким чином, хоча друїди, як вони називали себе на честь стародавньої групи, могли допомогти расам у багатьох відношеннях, вони виявились не в змозі зібрати достатньо текстів, «Щоб виявити важливі концепції великих наук, концепції, які повинні були допомагати країнам розвиватись та процвітати». «І вони захотіли відбудувати старий світ на своїх умовах», – швидко заговорив Щій. «Вони хотіли запобігти війнам, але відтворити переваги старих наук». Флік ошелешено похитав головою не розуміючи, яке відношення все це має до володаря чорнокнижників та мача. Вірно, зауважив Аланон. Але рада друїдів, незважаючи на всі свої знання та добрі наміри, залишила без уваги основну концепцію людського існування. Щоразу, коли розумна істота має вроджене бажання покращити своє життя, Розкрити таємниці прогресу, вона буде шукати засоби для цього, якщо не одним, то іншим способом. Друїди усамітнились в паранорі, подалі від усіх раз, працюючи поодинці або невеликими групами, щоб оволодіти секретами старих наук. Більшість покладались на наявні матеріали, Знання окремих членів пов'язані зі знаннями всієї ради, щоб спробувати відновити та реконструювати старі засоби використання знань. Але декого такий підхід не задовольняв. Дехто вважав, що замість того, щоб намагатись краще зрозуміти слова й думки давніх спогадів, треба використовувати ті знання, які можна відразу осягнути. Так сталося, що кілька членів Ради, діючи під керівництвом людини на ім'я Брона, почали заглиблюватись у стародавній таємниці, не чекаючи повного розуміння старих наук. Вони мали феноменальний розум, у деяких випадках геніальність, і вони прагнули досягти успіху. Але дивною примхою долі, їхні відкриття та розробки відводили їх все далі й далі від досліджень ради. Старі науки були для них головоламками без відповідей, і тому вони відхилились в інші сфери. Повільно й невпинно досліджуючи те, що ніхто ніколи не називав наукою. Те, що вони відкрили, нескінченну силу містики, чаклунство. Вони оволоділи кількома таємницями, перш ніж це виявила Рада і наказала залишити цю роботу. Виникла жорстока суперечка, і послідовники Брона залишили Раду в гніві, сповнені рішучості продовжувати власний підхід. Вони зникли. Їх більше не бачили. Історик на мить замовк, обдумуючи свою розповідь. Слухачі чекали з нетерпінням. Зараз ми вже знаємо, що сталося в наступні роки. Під час тривалих досліджень Брона розкрив найглибші таємниці чаклунства й опанував їх. Але в процесі він втратив власну ідентичність навіть власну душу. Були забуті старі науки та їх призначення у світі людини, забута рада друїдів та її мета – створення кращого світу. Забуто було все, крім рушійного бажання пізнати більше містичного мистецтва, дізнатись більше секретів сили розуму і досягти інших світів. Брона був одержимий ідеєю розширити свою владу, домінувати над людьми та світом. Результатом цих амбіцій стала сумнозвісна перша війна раз, коли він запанував над слабкими та заплутаними розумами людей, змусивши їх розпочати війну з іншими расами, хоча він більше не був людиною. Він навіть не був господарем самого себе, а його послідовники повільно запитав Меньйон. Вони стали його слугами, рабами дивної сили чаклумства. Аланон нерішуче замовк, ніби хотів щось додати, але не був упевнений, що зараз слушний час. Подумавши, він продовжив. Той факт, що нещасні друїди наткнулись на щось протилежне тому, чого шукали, само по собі є уроком для людини. Можливо, проявивши терпіння, вони могли б зібрати воєдино відсутні зв'язки зі старими науками, а не розкрити шахливу силу духовного світу, який жадівно харчувався їхнім незахищеним розумом. Людські уми не готові зіткнутися з реаліями нематеріального існування в цій сфері. Це надто багато для будь-якого смертного. Він знову замовк у зловісній тиші. Тепер слухачі зрозуміли суть ворога, якого намагались перехитрити. Вони зіткнулись з людиною, яка вже не є людиною, а проекцією якоїсь великої сили, яку вони не можуть зрозуміти. Сили настільки могутньої, що Аланон боявся, що вона може впливати на людський розум. Решту ви знаєте. Істота на ім'я Брона, яка більше не нагадувала нічого людського, стала початком обох расових воєн. Носії черепа є послідовниками свого старого господаря. Ці друїди колись були людьми, колись були частиною Ради в Паранорі. Вони не можуть уникнути своєї долі так само, як і він. Та форма, що вони прийняли, є втіленням зла, яке вони представляють. Але все ж це нова епоха для людства». Старі науки зникли з нашої історії, вони забуті повністю, так само як і роки, коли люди будували машину, щоб облегшити собі життя. Це все замінили чари, могутніша, небезпечніша загроза людському життю. Не сумнівайтесь, ми живемо в епоху чаклунства, і його сила... Загрожує поглинути нас усіх. На мить запала тиша. Останні слова Аланона, здавалось, відлунювали від лісової ночі. А щі тихо запитав: А в чому секрет меча Шанари? У першій війні раз сила друїда Брона була обмежена. У результаті об'єднана сила інших раз. У поєднанням зі знанням Ради Друїдів перемогла його армію і змусила сховатись. Він міг би перестати існувати, а весь цей випадок став би черговим розділом в історії. Просто ще однією війною. Але якимось чином він зберіг власний дух, підживлював його силою чар. Тепер він знаходиться у двох світах. У нашому матеріальному і у світі духів, де він викликав чорних привидів, які століттями спали, і чекав часу, щоб завдати удару у відповідь. Чекаючи, він спостерігав, як раси розходяться. Він знав, що з часом влада ради друїдів послабшає, і їхній інтерес до зросте. Як і належить злу, він чекав, допоки людські недоліки переважать доброту, а потім завдав удару. Здобувши легкий контроль над примітивними, войовничими скельними тролями Чарнальських гір, він зміцнив їх створіннями із світу духів, і його армія рушила на розділені раси. Вони розгромили раду друїдів і знищили її. Усіх, крім кількох. Одним із тих, хто врятувався, був старий на ім'я Бремен, який передбачив небезпеку і марно намагався попередити інших. Будучи друїдом, він спочатку був істориком і вивчав першу війну раз. Так він дізнався про Брона та його послідовників. Бремен отримав здібності, про які ніхто не знав, і почав власне вивчення містики і чарів, але з більшою увагою та повагою до можливих сил, які він міг отримати. Після кількох років він переконався, що брона справді все ще існує, і що наступна війна скоро почнеться. У відповідь на свої підозри. Його практично викинули з Паранора. В результаті він почав самостійно опановувати містичне мистецтво, і тому не був присутній, коли замок у Паранорі перейшов до армії тролів. І от він дізнався, що фортеця захоплена, і зіткнувся з проблемою, як перемогти істоту, яку не може торкнутися жодна зброя смертних. Він пішов до найвеличнішої раси свого часу ельфів, під командуванням короля на ім'я Джерл Шаннара, і запропонував допомогу. Ельфи завжди поважали Бремена, бо розуміли його краще, ніж навіть його колеги-друїди. Він жив серед них роками до падіння Паранору, вивчаючи науку містики. Щось я не розумію. Раптом заговорив Балінор. Якщо Бремен був майстром містичного мистецтва, чому він сам не кинув виклик володарю чорнокнижників? Аланон відповів, але здалося, що він хоче ухилитись від прямих слів. Він зіткнувся з броною на рівнинах Стрелегейму, хоча це і не була битва, яку бачили очі смертних. Обидва зникли. Вважалось, що Бремен переміг, але час довів протилежне. І тепер... Він замовчав лише на мить, перш ніж повернутись до своєї розповіді. Але наголос у паузі помітили усі слухачі. В будь-якому випадку Бремен зрозумів що потрібен талісман, який буде служити щитом від можливого повернення брона. Тож, у нього виникла ідея меча – зброя, яка зможе перемогти володаря чорнокнижників. Бремен викував меч Шанари за допомогою власної містичної майстерності, сформувавши його не просто з металу нашого світу, а й надавши, особливих захисних властивостей усіх талісманів містики. Меч мав черпати силу з розумів смертних, для яких виступав щитом. Сила меча полягала в їхньому власному бажанні залишитись вільними, віддати життя заради збереження свободи. Ось яка сила дозволила Джерлу Шанарі знищити армію північної землі. «Але зараз меч у ворога, його треба забрати!» «Але чому тільки син дому Шанари?» – сформувалось питання на вустах Ши. «А це найбільша іронія!» – вигукнув Аланон ще до того, як хлопець завершив питання. «Як ви зрозуміли, старі науки поступились місцем наукам сучасним» науком містичним наука давнини оперувала практичними теоріями побудованими навколо речей які можна побачити і відчути а чаклунство нашого часу діє за іншим принципом воно проявляється лише тоді коли в нього вірять оскільки це влада над розумом яку неможливо ані торкнутись ані побачити Якщо розум не знаходить основи для віри у чари, то вони не мають реального ефекту. Меч Шанари буде ефективним лише тоді, коли його володар вірить у його силу. Тож Бремен зробив помилку, віддавши зброю безпосередньо джерлу Шанарі, тому що люди повірили у могутність свого короля а не у могутність зброї. Отож, через деякий час людське нерозуміння та історичні помилки породили міф про те, що меч може підняти лише король ельфів, і що лише ті, хто походить від його крові, можуть битися цим мечем проти володаря чорнокнижників. Отож, якщо мечем заволодіє якийсь хоробрий воїн, який не є сином дому шанари, то він ніколи, ніколи не повірить до кінця у своє право володіти цією зброєю. Меч не зможе відкрити усю свою силу і залишиться лише звичайним шматком металу, тільки кров і віра нащадка шанари зможуть викликати приховану силу великого меча. Після цих слів запанувала тиша. Усі очікували продовження, а Аланон мовчав. Здавалось, він не розповів їм усього, навмисно приховавши трохи більше, щоб не нажахати друзів. Історик ніби розривався між бажанням висказати все і приховати таємницю, яка може знищити усі їхні шанси на успіх. Тож він просто сидів мовчки, розгніваний на себе і на ті обмеження, які собі встановив. Обмеження, які забороняли повне одкровення тим, кому вони потрібні. Тоді тільки Щі може використовувати меч. Різко порушив мовчанку Балінор. Так, тільки Щі. Здавалося, навіть комахи замовкли у деревах. А зараз залиште мене, раптом наказав Аланон. Йдіть спати, поки є така можливість. На сході сонця ми вирушаємо до Паранору. Кінець 9 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.